Végigrecskáztad a szobákat? A gardróbból kukkoltad mollit meg engem? Nem akartam rosszat. Ezt majd a zsaruknak elmeséled. Ott a telefonom intett felém. Hívd a rendőrséget. Én itt tartom ezt a férget, amíg megérkeznek. Ránéztem a telefonra, de nem tudtam megmocsanni. Nem tudom, mi ütött belém. Az elképzelés, hogy rendőrök vigyék el Normand, kihallgassák, kiabáljanak vele és betuszkolják egy cellába kiakasztott.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 Szinte láttam a folyamatot, ahogy Mézem végre felfogja, amiről beszélek, és azzal együtt mélységesen kiábrándul belőlem. Elökte magától Normant, aki ösztönösen menekülőre fogta, és sebzett állatként el a lakásomból. Az ajtó valóságos hangrobajjal csapódott be utána. Mézem megrázta a fejét, majd öltözködni kezdett. – Én elhúztam – közölte. Nem akartam, hogy magamra hagyjon, ugyanakkor a viselkedése felkavart. Megrökönyödve vettem tudomásul, hogy a férfiban, akit szerettem és csodáltam, mennyi agresszió bugyog, és mennyi indulattal reagál egy láthatóan zavart gondolkodású emberre. Vagy én örültem meg teljesen? Én vagyok az, akinek csődöt mondott a realitás érzéke. Mézem, várj! siettem utána, ahogy elindult a kiárat felé. Hiddel én is totál kiborultam, és fogalmam sincs, mit gondoljak, de azt tudom, hogy Norman segítségre szorul. Te szorulsz, segítségre mol. vágta hozzám.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 – Baromi jó a maláj koftájuk, – válaszolta. – Meg kéne kóstolnod. Egyre jobban szorított a Mézön, szerintem beszélnünk kéne a... A pincér megérkezett egy kancsó vízzel, majd felvette a rendelésünket. Én csak egy mangó leszít kértem. Arra számítottam, hogy lesz néhány nyugodt percünk, de a pasas visszatért, és az utolsó falatig végigbeszélgették a vacsorát Mézönnel. Totálisan feleslegesnek éreztem magam, és az is megfordult a fejemben, hogy direkt csinálja.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 a lakás bőven elég neked. A közlekedés is jó, ahogy láttad húsz perc alatt bent vagy a walworth busszal. Aztán, amikor Kai hazajön, majd keressünk mást. Keresünk? Keltette fel a figyelmemet a többes szám. Mézön kérdőn felvonta a szemöldökét. Most miért vagy meglepve? Az elmúlt három napban köddé váltál, bukott ki belőlem. Azt hittem, meg tudjuk beszélni. Ki Kiakadtam, oké? Okay? válaszolta Mézön.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 Rasta a hajtekeredett a fején, csak neki még szakálban is folytatódott, amelybe apró gyöngyöket fűzött. Egy tálcát tartott a kezében telemáfinokkal. Frissen a péktől, kínálta a süteményt, én pedig elvettem egyet, mivel időközben eléggé megéheztem. Jan megrázta a fejét. – Közde, már rendben vagyok. – Jó étvágyat, szözi, lövelt felém egy kihívó pillantást a srác, mire visszafogottan viccentettem. – Köszi, egyébként Molly vagyok. – Mandy? – Nem helyesbítettem.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 leszámítva az, hogy nem hazudhat nekem tovább. Annyira új volt neked ez az egész, nemhogy kapcsolatban nem éltél soha, még szexuális tapasztalatot sem volt. Nem akartam ajtóstorrontani a házba. – Szóval az én hibám? – kiáltottam. – Talán a legelején szólnod kellett volna, hogy más, máshogy értelmezed az együttjárást. – Megijesztettelek volna. – Nem, nem ijesztettél volna meg, csak valószínűleg nem kértem volna belőle. Hazudtál, hogy megszerezhess magadnak. – Nem hazudtam.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 A szavaival az eleve nem behatolt. A saját boldogságomról mondtam le azért, mert szerinte a négy fal között volt a helyem, és még azt sem engedte meg, hogy elgyászoljam a veszteségemet. Igazából semmi másban nem veszek részt, csak ebben az átkozott családi életben. Csattantam fel. Mondd, mikor leszek elég idős, hogy barátaim lehessenek? Én voltam a bolond, tudhattam volna, hogy erre vár. Addig provokált, míg a megtépázott érzetem egy foszlánya felszére nem bukott belőlem, és ő rá nem vedhette magát.